97.7 Ràdio Begurs.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 bon dia i benvingut, sóc en Gabriel i tenim aquí al costat la Laia. Bon i... dia. Bon dia, Laia. També tenim un parell de convidats que avui amablement i en tota la seva positivitat i ganes i així ens, ens faran aquest programa una mica més divertit, almenys. Tenim a la Montse i tenim al Pepe. Bon dia. bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs avui tenim un tema que la Laia ens farà una mica la presentació i anem a veure si ens defensem bé, perquè és un problema d'aquells que es duran una mica de feina. Sí, ha molt a parlar. Avui parlarem amb un tema que fa referència a l'actualitat. Hi ha moltes persones que estan ben preparades, amb capacitats i amb moltes ganes de trobar una feina qualificada que estigui en consonància amb el seu perfil. Estem en el moment més segur de la nostra història i ens sentim més insegurs que mai. Parlarem de la situació actual del món laboral, de la globalització i de com afrontar amb èxit el procés de recerca de feina tant a nivell nacional com internacional. Comencem amb el programa d'avui, trobar feina en un món global. Molt bé, doncs estem a DSB, Despertar, Somia i Viure. Ja sabeu que aquest programa el que pretenim és despertar la consciència que ens atrevim a somiar, a fer projectes, a obrir i crear expectatives, i després, com no, a poder viure aquests somnis. Al parlar del tema d'avui, que es diu trobar feina en un món global, ja, aparteixo, que amb la gent que he parlat, doncs m'han dit, ostres, quin tema, no?, perquè realment és un tema que hi ha molt per dir, hi ha molta... per reflexió, per reflexionar, i, bueno, us, us, us haig de dir que en principi podeu trobar a Facebook més informacions, podeu adreçar-vos a nosaltres al nostre email o en qualsevol consulta personal que molt amablement doncs contestarem i ampliarem de la manera que, que desitgeu. Entrem en feina. Trobar feina en un món global. En principi aquí afecta. Donc podem dir que tothom es veu afectat d'una manera o una altra per aquest tema. La recerca de feina avui dia és un problema a Catalunya i a l'estat espanyol que afecta a tothom i també té unes connotacions ara en tot el canvi que es traguen a nivell mundial, que diem la globalització. Com ens afecta en aquest moment? Doncs ens afecta normalment, tot ho veient negatiu, hi ha molts de canvis, hi ha nou, un nou paradigma, eh, s'estan obrint oportunitats a altres països, aquí no, no acabem d'enfonsar-nos de, en certa manera o de tocar. Hi ha molta gent que està malament i també les expectatives que s'estan obrint de vegades sense crear una mica densitat, una mica de, de, de desil·lusió. però bueno, hem de mirar la realitat en 360 graus i pensar que mirant cap a un altre costat a el millor veient lo que ara en aquests moments no. I d'això es tracta el programa d'obrir reflexions i de d'intentar obrir noves expectatives. Quines repercussions té en la qualitat de vida de, de les persones aquest tema? Doncs sembla que tothom vol, amb això estem d'acord, tothom vol tenir una millor qualitat de vida, però que ens, que ens trobem? De vegades doncs, no s'aconsegueixen no els objectius, hi ha un, re un reajustament, hi ha desorientació... Davant de tot això, podem trobar solucions entre tots. Molt bé, doncs, fem una pinzellada i diem que s'ha d'actuar críticament, reinventar, reconstruir la confiança, anar a la recerca de valors i tornar a creure amb l'utopia, que és una paraula que m'agrada molt. <ríe> Què vol dir utopia? <ríe> Què vol dir això? Doncs vaig trobar una referència amb aquest que va agradar molt, que diu que l'utopia és que hi ha a l'horitzó. Diu que quan te comences a acostar, Diu Allumna. I mai trobes, sempre vas fent passos i mai ho trobes d'arribar o de cercar o d'aconseguir-la, no? Diu, I la gent me diu, bueno, i això així és per què serveix? Per caminar. Se, per caminar, exactament. <laughs> exactament. Doncs eh, per això és una paraula que, que l'utopia està una mica en desús i ser utòpic sembla que sigui una cosa negativa, però realment avui dia ens fa falta. Almenys tenir la il·lusió de moure'ns-se mm. sense que en un principi sapiguem allà on volem arribar, però el que no podem fer és estar tancats i aturats. Entenc. Hem de despertar la il·lusió. Per això, per despertar la il·lusió, hi ha una altra paraula, també, que és un comú joc de paraules, no?, atípic. Hem, hem dit que és l'utopia i què és ser atípic. Doncs podem dir, ser atípic és fer el que no es fa normalment. Mm -hmm. Això sembla una mica esbojarrat, però també, si volem solucions, si volem alguna nou, realment hem de fer coses noves, perquè fent lo mateix, com deia l'Einstein, no podem trobar. Resultats diferents. Resultats diferents. Uh -huh. I després podem afegir una paraula també. Ara fem un, fem un joc de paraules. <laughs> Utòpic, atípic, ectòpic. Què vol, què vol dir ectòpic? Això ja és una mica és ectòpic, quina paraula. A les dones a moltes hi sona molt, perquè hi ha les, els embarassos ectòpics, no? Que defineixen bé aquesta paraula i vol dir que el resultat no? o el fruit no es dona allà on ont tenia de donar-se. No? és un embarassa tòpic, és un embaràs que, que es produeix fora de la matriu. Mm. però i ara diu ara en Gabriel s'ha donat boig, s'estanant del tema. No? <ríe> Volem centrar-nos i dir que bueno, eh, siguet tòpic amb el tema que ens ocupa avui, vol dir que vol dir que potser la feina, no la trobem ja on la busquem. Tenim un radi de influència, tenim una, un, un fet de relacions i potser de vegades el resultat es produirà a fora de tot això. Per lotant el que hem de fer trencar la comoditat, la zona d'influència, innovar i crear expectatives dintre del nostre radi d'acció normal. Per lo tant ja tenim que hem de ser eutòpics, atípics i ettòpics. això a la targeta de UNcas i surt. <ríe> <ríe> Molt bé, doncs ara la l'Aç dirà una cita que sempre va en relació de, del tema del programa i ens ajudarà a oxigenar una mica. Despertar, somiar i viure. Puc caure, puc ferir-me, puc trencar-me, però amb això no desapareixerà la meva força de voluntat. Mare Teresa de Calcuta. Despertar, somiar i viure Molt bé, us continuo parlant des de Radio, Radio Bagú, tenim ben bé quasi un quart d'onze Estem a Deus DSB i tratem el programa que té a veure trobar feina en un món global Ara parlem una mica, entrarem a el que la globalització i la relació que té amb el món laboral. Podem dir quins aspectes han canviat o què ens trobem en aquest tema. Doncs ràpidament, si pensem al 2009, va ser un any per tots d'una crisi profunda i generalitzada. En canvi, el 2010, que tenim? Ja han sortit? No. Però trobem ja és una diferent. És un any que potser s'han obert diversitat de situacions, hi han perspectives diferents i que s'estan obrint i potser a lo millor hi ha gent que comença a dissenyar opcions pels propers anys. Això que provocarà? Que hi hagi en el tema de la globalització, hi haurà països guanyadors i perdedors. A ah, On volem estar, en aquest sentit. <ríe> Jo no, guanyador. Potser a haurem d'emigrar? Potser ho farem. sí, hi de molta gent que ho fa avui en dia. O haurem d'engrescar i fer lo que estem fent ara, no? de crear una mica d'il·lusió, il·lusionar la gent i perquè no, pensar que, que podem. No? Hem guanyat uh -huh. un mundial, inclús. <ríe> doncs en aquest sentit, què podem fer? Doncs cal observar la crisi com una oportunitat o encara no hem edificat eh, referents nous i els anteriors ja no valen encara, però no, no han caigut del tot, no? què podem fer? Doncs cal afrontar una nova situació on ja no tindrem el crèdit fàcil, on s'ha acabat el consumisme excessiu i on serà impossible financiar el model actual de benestar. Quina por, no? És allò de dir, la festa s'ha acabat, no? I ara ja comença comencen les coses sèries. Llavors anem d'organitzar una altra de festa. <ríe> si aquesta s'acaba, sí, en fem una altra. En aquest estem per això, no? De què hem de fer? Doncs estar atents als nous referents i a les noves tendències que estan sortint. La, nova, la globalització és pujar un esglaó més. Els problemes ara ja són més generals, són globals. I què ens cal? Doncs pujar un esglaó més. Si els problemes són globals, manquen, manquen institucions globals. Les institucions internacionals són l'herència del segle XX i no poden gestionar els problemes globals, per lo tants'han de innovar, en aquest sentit també. Uh -huh. Què tenim que és el més important el que s'està exportant o el més valuós que hi ha ara al món, d'on es diu que el talent El talent es paga. Però què passa amb el talent? que és difícil també de, de gestionar? Una persona amb talent vol tenir un desenvolupament professional i expectatives. Per tant, les empreses i els empresaris, per retenir el talent, el que han de fer és tenir content a la persona que, uh -huh. que disposa de talent. Un altre dels referents que seran elements molt diferenciadors i molt importants en aquest tema serà la innovació i la tecnologia. I què tindrem al futur? Eh, què vindran en el futur? Doncs en el futur cal estar atents a nous referents i tendències. Com ja han dit, la, és molt important la innovació, la tecnologia, ser transgressor, ser, sobretot també poder ser, estar il·lusionat i motivat. S'han de millorar les condicions laborals perquè la gent ara vol, no vol que la feina sigui una condemna bíblica i anar ella passar els dies i també hem de tenir molt en compte la globalització a nivell de la informació perquè en aquest tema hi ha moltes dificultats per, per triar i sàpiguer separar el gra de la palla. No? Uh -huh. Hi ha molta confusió i sobretot manques. Aquí obrim ja un perfil de noves professions perquè hi hagi professionals que ajuden a l'orientació laboral per ajustar-se al mercat globalitzat. En Aquí ja tenim un referent allà on es poden crear molts puestos de treball. S'ha de construir una cultura i una educació i una, una identitat que integri la diversitat, perquè ara ja això és, el món es fa petit i tothom corre i aporten coses noves, coses que són positives, coses que no són tant, però hem de construir una, una identitat global. També s'han d'obrir programes de recol·locació perquè la gent viu més i abans dèiem, troba-te una bona feina fixa, treballa en un banc o treballa aquí, que ja estaràs bé, i ara portes 40 anys treballant en un banc, i diu bueno, jo és que no puc, no puc amb això, i me costa i què hem de fer? Doncs crear, perquè la gent també, ara estem parlant de la gent que no té feina, o de la gent que té una feina, i està totalment dient, bueno, jo sou fins quan ho tinc de d'aguantar? No puc canviar de feina, no puc crear una expectativa nova, també és un punt de vista que hem de tenir en compte amb aquest, amb aquest tema i tots sabem que en els últims anys s'han produït molts de canvis, moltes transformacions a, a, la, a nivell mundial i se, unes s'estan contagiant de les altres això crea de vegades molta incertesa i molta, molta inseguretat, i, però també hi ha gent que ja s'està adaptant i que és una paraula que m'agrada molt avui dia la gent que tirarà davant seran els que s'adaptin més, més bé i que tinguin molta flexibilitat en aquest sentit i per no estendre molt i no fer un programa molt carregós, teniu un llibre que us, pot, us pot ajudar, que es diu El treball en un món globalitzat, i és de l'editorial Piràmide. Ara la Laia, com sempre, farà una mica més digerible de tot això. Despertar, somiar i viure. El treball fa la vida més dolça, però no tothom li agraden els dolços. Víctor Hugo, novel·lista francès. Despertar, somiar i viure. Molt bé, continuem avançant amb aquest tema que donaria per cinc programes, però... En farem un, només. En farem un, només. <laughs> hi ha altres temes que tocarem més endavant que la gent també. En Aquí proposo... Ens sortim una mica del guió i uh -huh. potser el guionista ens fotrà una mica la bronca. Bé, bueno, què farem? Però bé, bueno, com que tenim avui dos convidats que estan aquí, farem una mica... Utilitzarem una eina que s'utilitza molt en el, en el món del coaching i que és molt fàcil. Es diu... Role-Playing, uh -huh. és així? La... Sí, sí, sí, correcte. <laughs> Role, uh, utilitzar rols de personalitat. I farem un joc. Doncs jo, com que sóc el director, de demano, jo sóc jefe. Okay. I és com si tingués una... Ara us, us convido a que deixeu d'anar una mica la imaginació. I penseu que jo tinc una agència de, de recerca i d'ajudar una mica la gent a que trobeix el seu perfil i a obrir noves expectatives en aquest món. I us proposo un joc. El joc seria... Quin tipus de feina voleu, amb quines feines us trobareu a gust i començarem per la Laia. Ah, que bé. Vale. Endavant. Doncs Laia, doncs, en primer lloc, doncs, dir-te quin tipus de feina t'agradaria trobar. A mi m'agradaria ser coach, justament. <ríe> Molt bé. Sí. Quines, quins valors o quines parts de la teva personalitat es veuen satisfetes amb aquesta, amb aquesta professió? Doncs jo diria que totes, eh, per una banda ajudar les persones, per altra banda tenir una feina que em permeti organitzar-me els horaris, les vacances i demés, una flexibilitat horària i també es reflexa els valors que, que vull transmetre no? dins de... Com te sentiries al matí quan t'aixeques pensant que has d'anar a fer la teva feina de coach i tractant persones? Em estupenda, no. <ríe> amb força i amb ganes de treballar. Te donaria suficient il·lusió aquesta feina com per donar tot el que estigui al teu interior i sentir-te satisfeta? Jo crec que sí. Molt bé. El teu perfil, perquè farem una també entremig, perquè la gent també agafi una mica d'idea del que de com passa una mica, una mica per conèixer-te tu mateix, perquè de vegades no ho sabem. El típic és dir, vull cercar una feina, i tu què vols? Ah, vull guanyar 1.000 euros o 1.500 o el que sigui, però que has de fer el ah, que sigui. Avui això oh, és una mica, mica rància. Ja no, no, això afecta la productivitat. Per exemple, t'imagines una persona que li agradi molt explicar acudits, que tingui molt bon humor, que li agradi molt xerrar i, i que estigui treballant en un tanatori. Ostres! Tu <ríe> no pots imaginar, o lo contrari, una persona que sigui molt tímida, una persona i que hagi de fer un monòleg o hagi d'anar a fer una obra de teatre d'humor. No? Mm. Realment, de vegades, no saben com, però ens fiquem en feines que dius, bueno, això tota la vida sem sembla una condemna, no? depèn de la... cadascú el seu perfil. En aquest sentit hi ha molts perfils diferents, com per exemple hi ha la gent que, que és perceptiu o sensorial, hi ha la gent que és intel·lectual, la gent que és pràctica, la gent que és somiadora, el que li, li agrada la, la feina manual, el que vol donar serveis, el que és comunicador, com, convencional, investigador... I, i això s'ha de fer ja en principi el fet està aturat, perquè de vegades dius amb la gent, no? Estic aturat. Ai, ah, què fas? Ah, no sé. Una cosa sestà aturat i una altra cosa és està desocupat. Mm -hmm. Perquè pots estar aturat i pots estar molt ocupat, eh? encara que sembli una controvèrsia. Estar... I aquí està el problema de vegades. És una qüestió de dir, jo, per exemple, realment porto un any aturat i porto un any superocupat. Per què? Perquè... També és una oportunitat el fet de poder invertir el temps no? de la manera que tu... El problema està que quan la gent se desil·lusiona i comença a enfocar allà on hi ha foscor o negativitat. Per això fem un esforç en aquest sentit i diem la realitat són 360 graus. Si aquí hi ha foscor i hi ha negativitat, si mires cap a l'altra banda, trobaràs il·lusió, llum i, i motivació. No? Mm. Però el primer que hem de fer, en certa manera, com a tot i aquesta professió que li agrada a la Laia és molt important, és trobar realment lo que ens agrada, el que ens fa encendre al matí, lo que ens fa lluitar, tenir il·lusió, tenir... Vale? Uh -huh. Doncs continuem una mica avançant i ara parlarem una mica amb la Montse. La Montse, si la presentaré, és una dona increïble, té una força molt gran, ja m'agrada, continua per aquí, continua per aquí. Té molts de valors i la veritat és que ens pot aportar una visió molt bona en aquest sentit. I ara jo també faré una mica de joc amb ella, perquè està... Es dedica al món del vi, ah, sí? ha sigut... Ha treballat a, com a jefa d'equips de comercials i s'ha dedicat en aquest sentit. I ara jo li deia, li diria... Montse, si jo te pogués oferir ara una feina qualsevol, somia, deixa la teva imaginació, quins són els teus, els teus valors que podries aplicar en aquesta professió? Què t'agradaria fer? Mm, bé, bueno, abans de res, gràcies Gabriel, gràcies Laia per convidar-me a aquest programa. Uh, que, què què m'agradaria fer? Sí. Doncs exactament no sé. Jo m'he quedat uh, sense feina fa pràcticament tres dies. Molt bé. I encara estic amb el que... La, la fase Amb la fase aquella que tu començaves a l'inici sí. del, del, del programa de, de re, reorganització, sí. replantejament uh -huh. de mil coses. Vull dir, encara Molt jo bé. haig agafar aquell tros de paper Molt i bé. dir, bueno, què sóc? Què sé fer? Bé. Què m'agradaria fer? Uh -huh. I buscar d'alguna manera alternatives vàlides dintre de les meves qualitats que penso que les tinc. Segur. Um, I estic en... en amb aquest petit procés que suposo que em durarà una petita temporada no ho sé espero que no gaire però encaraatge saber exactament. Si sí, estàs en un si temps de do no, la mateixa no, línia amb, la, amb el mateix sector per buscar mm -hmm. un treball o potser realment obrir el vano banú mm -hmm. dir bueno, pues això també ho sé fer. Això també, això també, soc, crec que sóc bona o tinc habilitats socials, eh, sóc bona comunicadora, sóc bona en relacions amb... La... I això m'obre també un, un, un ventall de, de possibilitats Exacte. bastant Exacte. gran. I estic encara en aquesta fase, em falta encara l'exercici d'agafar un paper, un boli, i començar a pensar una mica que avui sé quan sigui gran, entre cometes. Molt bé, perfecte. La, la Monse haig de dir que ens va contactar per un e-mail i es va posar en contacte millor de seguida vaig oferir els meus serveis perquè, en certa manera, les eines que ja utilitzo una mica van per aquí. No? Eh, també estem parlant sobre fer un, un procés de coaching en el qual el que farem és, precisament és això, mm. és jugar una mica, veure que és el que et motiva, que és el que te faria aixecar-te al matí amb il·lusió, que ara potser al no enfocar-ho doncs dius, bueno, hem de descobrir tot això. I primer també, sobretot, passar aquest moment de dol, perquè fa, òbviament, molt, òbviament. fa molt poc de, de que t'han posat en certa manera en una situació inesperada i està sí. apurada. Però això també de vegades també té la seva part bona que se a dir, bueno, ara haig de mirar cap a un altre, haig d'aixecar el cap, no haig de ser positiva, i, en certa manera, és el que fa falta avui dia amb la societat en la que estem vivint, no? És a dir, encara ens hem d'il·lusionar. Jo per ara el que m'haig de treure de sobre és aquest moment d'espant, de estic espantada. Molt bé. Uh, no sé si és bo o dolent, però estic espantada. Ja veurem què passa, però, però bueno, tinc el meu, sí, com tu dius, és dolor o, o, uh -huh. o angúnia, angoixa, sí. la veritat. Però imagina per un moment que uh, somiem, no? Imagina per un moment que et despertes demà sí. i tens una feina, allò que te fa... que els teus valors, per exemple, si tens comunicació, si t'agraden els nens, si t'agrada tractar amb gent gran, si t'agrada comunicar-te... Allò de dir, bueno, desperto i, i tinc allò de dir, vaig amb una feina que m'agrada. Com seria aquesta feina, si ho pots fer? Hombre, seria, no ho sé, potser servint també les teves paraules, potser la meva utopia, i espero que no ho sigui, potser tenir algun tipus de negoci... Uh -huh vinculat al món del vi, que és el que jo conec i és el que sempre m'ha agradat, sense desestimar altres coses que em poden agradar, Perfecte, que desconec, eh? Clar. Però tenir un petit negoci on, en el qual jo pugui aconsellar la gent, doncs, mira, preneu aquest vi si us ha agradat. En fi, això, la interrelació amb la gent, això m'agradaria a través, doncs, d'una cosa que és, doncs, mm -hmm. un aliment, el vi, però si no, alguna cosa vinculada a això, mal amb la gent. Molt bé, és una bona feina i és un bon producte per tractar amb la gent, per fer tertúlia, per compartir... Al voltant d'una copa de vi, normalment la gent es comporta d'una manera molt distesa sí. i sobra i, i comunica moltes coses. Ara em ve una cita, que no sé si tu em corregiràs si no, però em cap, que diu, sembla que era en Pasteur, que deia que, que el vi és la bebida més higiènica de totes, pel ah, seu procés de fermentació, em diu més que l'aigua, inclús. Ah, segurament. Segurament. <laughs> Doncs, devia, li devia agradar molt el Vilas, sí. eh? i també ho justificava. Doncs molt bé, doncs, continuem una mica avançant, deixem que descansi una mica la Montse i tal, i potser després tindrem una mica més de temps perquè ens faci... Ara parlem amb en Pepe, t'agrada més Pepe o Josep? Josep? Josep. Josep, o Pep. És el Va, Doncs molt bé, Pep. Bon dia. Bon dia. La teva situació ara és una mica també, estem tots sí. una mica en el sac, no? Estem... Sí, tothom estem igual, o sigui, jo ja porto un any, i bueno, i el que parlem, que a vegades tens alt i baixos. Molt bé. Però, clar, perquè a vegades uh -huh. t'animes i una altra vegada dius, vas cap avall, però has d'anar mirant cap amunt. Si jo dia... sigues... Ara, en aquests moments, si és una persona que te pogués oferir una feina, perquè estic ben relacionat, i una agència, per exemple, bueno. t'ofereix... Per exemple, jo vull contactar gent que se sentia gust i que, perquè està en relació a la productivitat. Sí. Si tu mirant una mica el teu interior, com quan eres nen, per exemple, quines coses t'agradaven de fer o amb què t'il·lusionaves? A mi el que m'agrada molt és, és la obra que sempre m'agrada la construcció però Manorità, clar, i... està molt malament i, però bueno el que més m'agrada també és quan hi ha una mica de companyerisme hi ha la gent que, que està juntada i vulguis o no t'involucra més a, a la feina uh -huh. i això motiva més a fer la feina millor i és el que m'agrada molt és estar una mica valorat dintre sí. en qualsevol feina tal sí. i fa que encara que estiguis sí, sobretot eh, i això te fa mal. a vegades no, o sigui, no... Pertany a un grup que... Sí, que, que tens un moral de vegades menys, però sí. com que estàs bé i a gust, Molt no t'importa, o sigui... Mm -hmm. I això, és, això per és, mi és molt important per mi. Això és molt interessant també perquè en tots fent una mica d'esforç en aquest sentit, no? Dels de empresaris i que donguin facilitat perquè realment a l'ambient de treball o les persones puguin estar a la feina sense tenir neguits, sense tenir por i disfrutant de lo seu. Sí. Mm. Després continuarem parlant... Alguna cosa vols afegir més? No, ara de moment estic amb, amb l'entorn energètic molt maca, eh? i l'estic disfrutant molt. Molt bé, és perquè, un altre ofici. Eh, clar, eh, estic aturat, però el, el temps ho tinc molt ocupat, <ríe> i ja més d'una persona major, m'ha dit... Aprofita't. Sí, perquè me diu... Jo, quan era jove, no, les meves nenes m'han dit que jo no he disfrutat de les meves nenes. Dic, jo he tingut de treballar dissabtes i diumenges i no he, i no he estat amb les meves nenes. Molt bé. I, digo, i això que fas està molt bé. És, dos persones m'ho han dit, dos persones i Això és el que diguem, que sempre una part, hi ha una part dolenta i una part bona, no? Perquè, per exemple, ara, per exemple, si tu tinguessis una feina fixa i estiguessis treballant, perdries això. Si tu sí. saps apreciar això en aquest moment, i això és el que et pot donar la il·lusió i l'empreu, de bueno, tinc les meves filles en aquí, que l'estic disfrutant, que m'estan... Doncs després també per emprendre d'una manera amb força, no? Perquè de vegades estar treballant amb una feina, 8 sí. hores, tal, hi ha moltes coses que perdem de vista. I això ara, com deia on Josep, té l'oportunitat de viure el món de, com a pare i el món de les seves, que això no es paga res. I això, però el que passa és que t'has d'espavilar perquè això no és temporal i has de buscar-te una feina perquè no pots estar així sempre. En aquest sentit, eh, Josep, t també t'haig de dir que quan acabem el programa i tal, com ho m'havien dit, si necessites de la meva ajuda o de la meva ment inquieta o de... Sí. <ríe> intentarem de parlar de pujar una mica al to de, de, de la situació i intentar d'obrir camins i de, si més no, motivar-te i crear-te expectatives, Exacte. que és el que interessa, perquè avui dia la gent diu, oh, coach, però això què fa? Uh, i la, la gent es pensa que fan miracles i realment no fan miracles, ho fa el client i sobretot lo, el coach lo que fa és ajudar a que el client tingui expectatives, més expectatives de les que té si tens més expectatives tindres més possibilitats mm. no, clar, Has d'estar a tot I el que es fa és això, és crear expectatives que un sol de vegades s'enfoques en, un, en una visió i dius bueno, faig això i si no tinc això ja no tinc res no? i amb una mica, en certa manera, d'atreviment i de bugeria, dius, ah, doncs això, doncs, és una pista que no, no havia, no la tenia, i ara a partir d'aquí, això és el que m'ha passat aquí, jo estic a la ràdio i fa un parell d'anys o un any estava en un món totalment, totalment diferent, mm. doncs qui sap el que m'espera el dia de demà? Doncs continuarem avançant i somiant, i ara introduirem a la Laia, que s'ha quedat en aquí, si no a veure que què ens diu. <laughs> Despertar, somiar i viure. La inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant. Pablo Picasso, pintor i escultor espanyol. Despertar, somiar i viure. Com tenim la cançó, Pere? A punt? Molt bé. Doncs ara us posarem una cançó que principalment va ser escrita per Prince el 1984 i va ser interpretada per Bangles, un grup femení de pop-rock americà, el 1986. La lletra ens parla d'una dona que es lleva d'un somni romàntic a les 6 de la matinada d'un dilluns amb tota la jornada laboral per davant i desitjant que encara fos diumenge. Begur La sintonia del mar. La sintonia del mar Somiem junts a la llum del dia cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Begur. Despertar, somiar i viure. Conduït per Gabriel I Laia. Amb aquest programa pretenem portar-vos de la mà per un camí de superació personal sense límits i sense por. Despartar, somiar i viure. línies telefòniques obertes si algú vol participar telefònicament, el telèfon de Ràdio Begus el 972 62 43 I us recordo també l'e-mail del programa despertar somnia i viure@gmail.com. Farem un petit resum de les notes del dia. Quines solucions podem aportar Gabriel? Molt bé, abans de volia introduir-me en aquest tema de les solucions volia com, uh, completar una mica el tema dels perfils que hem fet aquí una, una mica de joc i si perquè la gent més o menys s'identifiqui en blocca vol no? i podemdien fer si ràpidament un repàs de lo que dels diferents perfils que una persona pot tenir en relació a la feina que cerca per exemple una persona pot ser pràctica ha de tenir sentit comú es concentra en la resolució de problemes d'una manera concreta ha de ser persistent i es concentra a obtenir l'èxit. I aquestes persones podien tenir professions relacionades amb les tecnologies, la física, química, biologia, arquitectura. Després tenim un altre perfil que és el perfil de somiador, que és un somiador, és el reflexiu, es pregunta per l'assistència humana. I això és perquè tots més o menys diré, penseu, bueno, de, en què me sento identificat? Per exemple, jo m'identifico amb molts. Hi ha gent que pues, pot identificar amb, un, amb molta força. No? El somiador és transcendent. Li agrada la, la filosofia. I en aquest grup poden haver gent que es dedica, lògicament, a la filosofia, teologia, antropologia social i cultural, o, per exemple, l'estètica. La gent que és física i enèrgica. Doncs aquesta persona és... Eh, Té una inclinació per a activitats en la, la quals s'utilitza la força. I li agrada eh, el desafiament físic i mental, i som, diguem-ne, una mica addictes a l'adrenalina. No tenen por a enfrontar-se a en situacions noves, o fins i tot situacions que, que tenen una mica de perill o són crítiques. No? Tinc molta confiança en si mateixos, i aquest grup de físic i enèrgic podíem accedir a a labors i així, a tasques relacionades amb, a, amb el que són els esports, els artistes d'expressió corporal, els militars, grups de rescat i policies, per entre d'altres. Després la persona que és sociable fa amics amb facilitat, se relaciona amb gent que fa altres activitats i de procedència diferent a la seva, i en aquest grup podíem citar relacions públiques, gent que es dedica a la comunicació escènica, direcció d'esdeveniments en publicitat, cinema, etc. Després els manuals, com per exemple, en José deia que li agradava molt el món de la construcció, i tal, doncs són persones detallistes, són pacients i calmats, tenen habilitats manuals, els agrada participar en la construcció d'alguna cosa o, o inclús estan satisfets amb el maneig d'instruments o artefactes. Entre d'altres oficis, podien citar gastrònom, dissenyadors, perruquers, escultors, pintors, mecànics... La gent que té un perfil en relació amb el servei se preocupa en el benestar de les persones que l'envolten i aquesta gent, doncs, eh, podríem relacionar-les amb professions, metges, terapeutes, psicòlegs, assistents socials, advocats, aquests que ens, ens cuiden d'una manera o una altra. Un altre perfil que és interessant seria el perceptiu sensorial. Què vol dir això? La gent que prefereix imaginar i intuir que no pas tot el que està establert, no? I es molt de les sensacions, viu fantasies, té imaginació, li agrada comunicar tot a través de l'expressió artística. En aquest grup hi ha artistes plàstics, músics, gent que li agrada molt expressió corporal, literaris, comunicadors. Un altre món seria l'emotiu, la gent que té, que té un sentit eh, de pertinença a un grup, que li agrada una institució o li agrada el país o allà se s'han se unit, no? I aquesta gent són sensibles els reconeixements, les les cerimònies, els trofeus, la, les condecoracions, els homenatges. I aquesta gent, doncs, trobem perfils eh, per tasques relacionades amb els esports, a membres de les forces armades, de l'ordre, entre altres el convencional, que podem dir que és el que, el que vol fer, no vol gaires canvis, i així, que funciona d'acord amb les tradicions, és realista. En aquest grup hi ha comercials, administradors, publicistes. Podríem dir el planificador, que a tothom li tenir-ho tot molt lligat i així, és ser responsable del seu treball. I en aquestes professions trobem administració, enginyers, i ha l'emprenedor, que assumeix riscos, em motiva a enfrontar el món d'una manera audaç, enèrgica i estratègica. Sot dinàmics, sento força, dinamisme cap a l'acció. I amb aquest grup, doncs, trobem economistes, comercials, enginyers i productors d'esdeveniments, entre d'altres. Després tenim l'executiu, que sabem que estimula a altres a col·laborar, em motiva a conduir cap a una tasca perquè arriba a bon terme, assignar tasques, manar, sincronitzar treballs, tinguar energia, perseverança... Doncs en aquest grup hi ha carreres administratives, treballs socials, enginyers industrials, entre d'altres. I després què ens queda per fer? Bueno, farem una esmena a l'innovador, que l'innovador té una tendència a sortir-se dels esquemes, és independent, transgressor, poc, poc amant de les normes, valora molt la creativitat i amb aquest perfil per exemple les persones que són innovadores donc estan una mica de moda no? perquè la persona innovadora doncs, pot, es pot aplicar a qualsevol disciplina és un valor segur no? molt bé doncs ha uh, fet aquest resum una mica si voleu ampliar o tenir més orientació amb aquest tema que podem ajudar uh, si us posem en contacte amb nosaltres ara avancem una mica i parlem de que és el que hi ha. El futur és aquí i ara. Ens hem de posar les piles, il·lusionar-nos, creure i fer ús del cooperativisme, de les relacions personals, eines de desenvolupament, també a nivell socioeconòmic, emprendre creativitat, creant nous serveis, innovant, demanant més ajudes, fent aliances personals amb la persona que, que, que ens trobem cada dia, parlar, no tancar-nos, treballar en equip, utilitzar la intel·ligència col·lectiva, que és el que tothom entenem però no, no, no la compartim gaire, pensament lateral, que vol dir que és el pensament lateral. Doncs el que entra d'una manera que dius, bueno, i això a què ve ara, no? Doncs ve a que, a que canvis el punt d'enfoc de, i d'atenció. De vegades només això ja obres una porta, no? Canvi, ara tenim temps. una mica de pensament lateral, la Laia, què ens diu? Sí, ara Ai. que parlaves d'això de, de, del treball en equip, de fer aliances, uh, justament ahir parlava amb un company de feina, que per sort feina, <ríe> ho celebraré, i em comentava la importància també avui en dia del mercat de treball ocult. Què vol és dir això? ocult, això? <ríe> Està és... amagat. <ríe> És a, el 80% de les ofertes de treball actuals no estan publicades. Val. I per què passa això? És per estratègia de l'empresa, ah que potser no els hi convé que, que la competència sàpiga cap a on volen anar. Ah, van, buscant, van cercant talents, no? Sí, sí, Bé. sí, però d'una altra manera, sense publicar els anuncis. I com s'arriba a aquestes informacions? Aquí està, aquí està el kit de la qüestió. Les millors armes per entrar-hi mm -hmm. són justament el networking, que se'n diu, que és a fer ah servir la agenda de contactes. Sí. I Xarxes també el laborals. bobrella, sobretot. Sí. I una altra solució seria la candidatura espontània. Anar directament a l'empresa, a parlar directament amb la persona mm -hmm. encarregada del lloc de treball que volem ocupar. Molt bé. I aquí sí que és molt important que la presentació sigui l'adequada. Molt bé. Amb aquest fem un apunt perquè no podem entrar a fons en tots, però uh -huh. aportem tota la, la rellevància que té les noves tecnologies a les xarxes socials, perquè hi ha xarxes socials com, per exemple, l'Ikendin o algun altre, que són professionals totalment uh -huh. i que aquí sí que pots dirigir-te d'una manera més directa amb empresaris o a gent innovadora o així, que no passa amb algun altre tipus de xarxa. Uh -huh. Doncs molt bé. Doncs continuem avançant una mica... Ara una miqueta de... Pujarem el volum de la música i passarem a un apartat diferent. Tenim els convidats parlant aquí, ja fluixet. <ríe> els, hem, els hem passat una mica la il·lusió, eh? i ara ja estan aquí molt bé, ens això. Endavant, endavant. endavant. I si teniu coses a dir, no us talleu. Sí. <ríe> molt bé, doncs continuem avançant. Ara la Laia, què ve ara, Laia? Doncs ara entraríem a l'espai del remei del dia. Molt bé, doncs abans de tot, ara que em ve el cap, vull fer el remei més important de, del meu dia, no? Que és en tota la il·lusió del món, i, bueno, uh, volia felicitar una persona que per mi és la més important de la meva vida. I avui, tal, tal dia com avui, de fa 16 anys, un 28 de gener del 95, vaig conèixer la persona que que ha sigut, diguem-ne, tot per mi, que l'estimo molt oh. i que avui pensarà que no, no se'n recordava perquè deu de estar pensat... Bueno, i el regal de d'en Gabriel diu a veure per allà on te <laughs> Doncs Núria, una abraçada molt forta, un petó i des d'aquí te vull fer arribar tot el meu amor i tota la meva força perquè... Continuem així, doncs almenys, no sé, per dir-ho, 25 o 30 anys més, no? després ja ens ho pensarem. <ríe> que de macos. D'aquí, en aquest sentit, volia felicitar també i donar molta força a les parelles del Llarga Durada, perquè és un altre tema molt important i els felicito i que es respectin i que s'estimin i que no és molt normal avui dia compartir temps amb una persona i... Des d'aquí la meva felicitació a totes les parelles que són de llarga durada i que es respecten i que se es continuen estimant. Gràcies. <ríe> bueno, ara uns cinc cèntims d'un remei de, per a tota la gent i que m'agrada molt, i potser ho, ho farem en dues parts. En principi, doncs, parlarem avui de la mantega clarificada. Què vol dir això? Té un nom també... hi ha gent que el coneix per al guí. I el guí, entre d'altres, farem una introducció, té moltes aplicacions, tant a nivell de la cuina, o així com un ingredient més per... per augmentar el sabor i per, fer, per millorar molts de plats que hi ha a la cuina. Això seria l'ús més comú que hi ha, però després s'ha de distingir. També hi ha un ús més terapèutic o inclús a la a Índia, inclús espiritual i és eh, com una... per guarir, no? És un medicament molt interessant, també. Mm. Però té una dificultat, per això ho farem en dues parts. Mira, em sembla que tenim una trucada, continua avançant, després ja en Pere ja ens la farà entrar. I, bueno, per despertar una mica la curiositat en aquest sentit, podem dir que el guí... Va molt bé per la mèdula òssea, pel teixit nerviós del servei, promou la bona funció dels teixits reproductius a nivell hormonal i a nivell físic. També serveix per, per mantenir-nos joves, in, incrementa la intel·ligència i la percepció i és un tònic rejuvenidor per la ment i el servei. Mm, que interessant. Així sona una mica, bueno, a veure que però és algo molt interessant i que jo convido a tota la gent, perquè tampoc tenim temps que investiguin, que posin a, a Google mantega clarificada, o gui, i que miren les seves propietats, però els faria facin una distinció entre lo que és... Hi ha gent que prepara el gui i ho prepara com a algo culinari com a algo però jo no, no em refereixo a això. Jo parlaré del gui que es fa d'una manera molt tradicional i molt acurada, que s'ha de tenir molta, molt de cuidat com es fa i que es treu realment... El que, que fem allà és algo cosa que, que té molt de valor. La manera de fer també és molt interessant per a la gent que li agrada tot el funcionament del cos humà perquè és com si fessin la digestió d'un aliment és la digestió d'un aliment però ho fem... és com funciona el nostre estómac el que passa que ho fem a fora amb, una, amb, una, amb un gerro metàl·lic al foc i posem una temperatura molt baixa i aquesta temperatura el que farà és desfer la mantega i fer el procés que es fa digestiu els greixos pujaran a dalt i s'han d'anar retirant i els sòlids quedaran a baix. I el que queda al mig és, diguem-ne, els nutrients i el que, el que fa l'estómac, no? el, el que es pot aprofitar. I és un procés que a mi m'agrada molt mirar i m'agrada perquè veus molt bé com funciona l'estómac, no? O l'aparell digestiu. Fem entrada aquesta trucada que tenim aquí i, i direm, a veure, i després continuem. Molt bé, doncs uh, hi ha algun aquí a l'altra banda del telèfon? Hola, bon dia. Bon Hola. Hola, què tal? Què tal? Soc la Núria. Ah, molt bé, mira. La Fortunada. Pensava... Felicitats, Núria. Gràcies. Dic, jo no sabia que m'escoltava, dic, segurament deu estar distreta Home, o així. Home, només faltaria, estic pendent cada divendres. <ríe> molt bé, tens alguna cosa a afegir en aquest eh, el programa d'avui? Doncs sí, bueno, el programa d'avui en concret no, en tots. Donar-us molts d'ànims, que ho feu molt bé, que confio molt amb tu que m'alegro d'aquests 16 anys d'haver-te conegut, que m'has ajudat molt a superar moltes coses, que estic molt contenta, i, bueno, i dir-te, dions, que, que gràcies, i que jo també t'estimo, i tens tot el meu suport molt bé. i la meva confiança. I a la Laia també una abraçada. No, i a gràcies, Núria. Vale, ja. T'he de dir que parlem del gui, quan arribi a casa no et preocupis, que ja sé que no n'hi ha a casa i ja en faré. Eh? Del gui també t'he de dir que funciona molt bé <ríe> per tot tipus de, de problemes. Sí, un dia li vaig fer, li vaig ensenyar a la meva dona més o menys i m va dir que no falti a casa mai més. Ah, I porto quants anys fent, fa que he fet gui? Ara no en tenim, per això ara parlem i ho farem. Molt, pues, bé. molt bé, Núria, moltes doncs, gràcies. Eh? Gràcies a vosaltres per l'ajuda. Crec que fa falta més gent com vosaltres per aixecar-nos una mica molt bé les perspectives i que esteu fent una bona feina. Doncs ànim i a veure si hi ha un programa que te vingui de gust, tal, ens vencen aquí una mica compartit amb nosaltres. Estic segura que sí. Gràcies, Moltes no. gràcies. Un petó. Adiós, un pató Molt bé, em dóna temps d'explicar el compte Sí, jo sí? ho faig... Bueno, només no sé, eh? us haig de dir que el, el guí és algo que ho farem el primer capítol i a partir d'aquí vull... Eh, eh, us explicaré la setmana vinent una mica més dels seus beneficis que n'hi ha molts i la manera de fer-ho que és senzilla, però que requereix molta atenció i que hi ha alguns aspectes que s'han de tenir en compte perquè realment perquè funcioni en tot el seu potencial, d'on s'ha de fer-ho d'una manera curada, però és... Realment és sense llu, ho faig jo, que de cuina sempre no és el meu, però el gui me surt molt bé. Ja saps, un regal per la dona. Sí, d'acord. La setmana vinent continuarem amb aquest tema que me sembla molt interessant. Si voleu ja obrir una mica... Expectatives, en aquest sentit, mireu a, a internet o així, ja sàpigueu de què es tracta, per si teniu alguna pregunta o així. Ara donem pas, que avui hi ha un conte maquíssim. Sí, el que passa, no sé si em dóna temps, Sí, eh? va, va, va sí. sí. Ho farem i pues, uh, anem com anem. anem. El compte que no falti avui. Vinga, comencem al uh, conte. I viure. El conte es diu Pastanaga, ou, o o cafè pel Pablo Jiménez. Una filla es queixava al seu pare de la vida i de com les coses li resultaven tan difícils. Es trobava atabalada pels problemes, no sabia com fer per tirar endavant i creia que es donaria per vençuda. Estava cansada de lluitar. Semblava que quan solucionava un problema n'apareixia un altre de nou. El seu pare, un chef de cuina, la va dur al seu lloc de treball. Allà va omplir tres olles amb aigua i les va posar sobre el foc. Aviat l'aigua de les tres olles estava bullint. En una hi va tirar pastanagues, a l'altra ous, i a l'última hi va posar grans de cafè i les va deixar bullir. Al cap de 20 minuts el pare va tancar el foc i va treure les pastanagues, els ous i una tassa de cafè. El pare li va explicar que tant les pastanagues com els ous com els grans de cafè s'han hagut d'enfrontar el mateix problema, aigua bullint. Però cadascun hi ha reaccionat d'una manera diferent, el pare li pregunta a la filla, quina d'aquestes tres coses ets tu? Quan els problemes truquen a la porta, com reacciones? Ets una pastanaga que sembla forta, però que quan la mala sort et toca et tornes dèbil i perds la teva fortalesa? O ets un nou, que comença amb el cor tendre, però que després d'una separació o un desengany et tornes dura i rígida? O ets com el cafè, el cafè canvia a l'aigua bullint, l'element que li feia mal. Quan més calint estigui l'aigua, millor sabor prendrà el cafè. Tant de bo pugui ser així i reaccionar amb els problemes de manera positiva, sense deixar-te vèncer, fent canviar les coses al teu voltant perquè siguin millors. Molt bé, molt bé. El cafè per tot. <ríe> Això és un conte que podeu també tornar a escoltar o ho posarem a internet perquè val sí. la pena re reflexionar. I ara uh -huh. agafem ja embranzida, despedim el programa, la cançó del dia i sí. el pròxim programa. pròxim programa sí que... <ríe> serà interessant. Parlarem del tai chi i d'altres tècniques de conscienciació corporal. Molt bé. Et podràs esplaiar. Cos i ment sana. Parlem d'això, de descobrir, de prendre consciència del cos. Ara presenta la Laia la cançó del dia, que ella fa un treball molt important de recerca i mira de trobar els temes que estan relacionats. Sí, que estigui relacionat amb el tema d'avui. T'expedirem Sí, justament aquesta cançó es diu Moni, és de la banda britànica Pink Floyd, editat el 1973, una cançó dinàmica que parla non to irònic dels diners i les seves propietats per corrompre els ideals de les persones. Molt bé, aprofito per donar les gràcies a tothom i per dir que bueno, ens faria falta molts programes més per, per sortir-nos amb d'aquest tema que és força complicat i així, però hem obert el debat i la reflexió i estem disposats a ajudar en tot el que calgui. Gabriel Medina, la Sintonia del mal del Mar, Ràdio Agú, una versada a tothom. Gràcies. l'oral 7.7 ràdio vagour la ràdio en més èxits